Nakladatelství Mladá fronta ve spolupráci s vydavatelstvím Tympanum uvádí audioknihu Marty Vůz Dům v Bretani. Čte Daniela Kolářová. Mojí milované vnučce Viktorii. Druhý život Do 56 let mě nikdy ani v nejbujnějších snech nenapadlo, že se usadím v Bretani a budu tu žít něco jako druhý život. Mimo svoji rodnou Prahu, na francouzském venkově, dokonce s jiným mužem. Měla jsem o Bretaní mlhavou představu, ponejvíce ovlivněnou keltskými legendami, knihami, jako je Bedierův Tristan a Isolda, a televizními dokumenty, jež mi potvrzovaly, že bretaňská krajina a architektura se příliš neliší od anglického pobřeží. To mi stačilo. Mnohem víc mě lákalo spatřit norské fjordy nebo egyptské pyramidy, než navštívit Bretaň. Že se z ní stala moje druhá vlast, mi dodnes nedává smysl, ačkoliv tu trávím již dvanáctý rok. Onehdy jsem se ptala jednoho přítele, znamenitého astrologa, jestli někde v mém horoskopu vidí tak radikální změnu místa a stylu mého života. Ne. Není tady nic takového, odvětil, a k mému nemalému překvapení dodal. Podle horoskopu žiješ pořád v Praze a jsi provdaná za prvního muže. Znamená to, že podle hvězd jsem se vzepřela svému osudu? I tak se to dá říct. Museli v tom tedy hrát roli vyšší mocnosti. Boží řízení nebo reinkarnace, Nějaké keltské čáry, podle nichž se duše člověka ve druhém životě vrací na původní místo. Jinak si neumím vysvětlit, proč mi při první návštěvě pobřeží u Cap Friel něco řeklo. Tady bys měla žít, sem patříš. Tenhle podivný imperativ pro mě zprvu znamenal jen to, že bych se sem ráda vracela. Nikoli, že tady chci natrvalo byt let. Nebyla jsem první ani poslední, komu zdejší pobřeží učarovalo. Silnice vede po náhorní planině obrostlé fialovým vřesem a žlutými kvítky křovin hlodáše a za každou zatáčkou se nabízí jiný pohled dolu. Na písečné pláže, na skalnaté útesy rostodivných tvarů, na moře, které podle dopadu slunečních paprsků mění svou barvu od azurově modré, Olivově zelenou a které se ustavičně vzdaluje a přibližuje, takže malé pláže někdy docela zmizí, aby se za půl dne objevily v nové kráse. Podvečerní obloha je úkaz hodný malířského plátna. Jeden den je na horizontu zcela zřetelné pohoří, dokonce mívá zasněžené vrcholky. Druhý den je vidět rudé plameny pekelné nebo žlutou jako zlatem posázenou poušť táhnoucí se do dálky. Na těchto iluzivních obrazech je úchvatné především to, že se neukazují vertikálně. Není to jednolitá svislá plocha. Je to prostor, který se náhle rozevře do nevídané hloubky tam, kde se vedne zdála být jedna čára oddělující moře a oblohu. Jakoby se otvíraly brány nebeské. Vrcholným číslem tohoto spektáklu bývá samotný západ slunce. Na horizont si sedne rudá koule a trčí tam hodnou dobu. Potom z ničeho nic, jak napokyn dirigentovi taktovky, udělá žbluňk. Naráz spadne za obzor. V nejmenším nepodezírám svého prvního manžela, že se mě chtěl přímo zbavit, ale vsadím se, že byl moc rád, když se mi zalíbil kraj vzdálený 1500 kilometrů od Prahy. Myslím, že bychom si měli od sebe trochu odpočinout, říkával. A jelikož byl zrovna při penězích, ochotně mi koupil, co jsem si přála. Manoir de Langurien u města Erky v bretaňském okrese Cot d'Armor. Jenom kousek od Cap Fréel. Odložil tě nejdál, jak to šlo, smál se asi o dva roky později můj druhý manžel. Nedaleko je totiž finistér, to znamená konec světa. No, mohl mě poslat taky na opačnou světovou stranu. Myslíš na Sibiř? Podle toho, co jsi mi o něm vyprávěla, takový rozhodně není. To by ti neudělal. Měla jsem strach jet sama dům převzít. Byl již zaplacený, ale k uzavření obchodu byla ještě nutná schůzka na místě. Plno papírů a podpisů. Nevím, jestli můj strach vyplýval z toho, že kromě bonjour, merci a bon appétit jsem neznala jediné francouzské slovo, nebo z toho, že mi to celé připadalo dost neskutečné. Já tělem i duší městský člověk vlastním na středověké sídlo na venkově a ještě k tomu v Bretanii. Nebyl to sice takový krok do neznáma, jako když můj pradědeček vyplouval z Hamburku za velkou louži. Ale hledala jsem morální oporu. I ptala jsem se svých známých na potkání. Nechceš jet příští středu do Bretaně? Znělo to tak bláznivě, že každý z oslovených řekl ano. Nakonec nás jelo deset. Osm v autech, dva autobusem. Všichni byli srozuměni s tím, že to možná nevýde, že se mi to jen zdá a že budeme muset pár dnů byvakovat na pláži, než zase pojedeme domů. Schůze se konala v jídelně. Majitel, jeho manželka a děti, notář a realitní makléř, báječný chlapík s motýlkem, který co chvíli opakoval "Voilà!" jako by se mu povedl epochální husarský kousek hodný všeobecného obdivu, Což byla svým způsobem pravda. Prodal mi víceméně neprodejný dům. Tří hektarová džungle místo zahrady, jedno jakž takž obytné stavení a několik ruin. Avšak ten dům v sobě měl něco, co mě přitahovalo a proto jsem si jej dobrovolně vybrala. Cítila jsem z něj zvláštní sílu pozitivní energie. Přestože všude byl binec a všechno volalo po opravách, Vyzařovala z něj jakási duchovní harmonie. Majitel domu na mě hleděl jako uvytržení. Bez přestání mě až dotěrně obhlížel jako exotickou bytost, kterou si chce namluvit. Typický proutník, lev pařížských salonů, zkoumal, co jsem to zač a proč od něj kupuji ten víkendový dům. Matně asi věděl, že existuje nějaké Československo, a že jsem přijela z východní Evropy. Určitě ne ze střední, to většina francouzů nerozlišuje. Jsme na východ od nich, jsme ve východním bloku. Mám pocit, že si mě nakonec zařadil kamsi do kategorie ruských mafiánů, kteří skupují riviéru. Na ošklivé, podomácky slučené lavici seděl v koutě podivný pár. Muž v montérkách a potrhaném ušmudlaném svetru Žena v bohatě zdobených šatech ve stylu benátského karnevalu. Nechápala jsem ani, o čem je řeč. To mi musela překládat přítelkyně Milena Masáková. Jak bych tedy mohla pochopit, co znamená přítomnost onoho bizarního páru? Seděli ani nedutali, na něco zřejmě čekali. Byl to Gaston a jeho žena Žislén, kteří čekali, jestli si Gastona nechám. Jestli si jako dědictví pobývalých majitelích převezmu nejen nějaké kusy starého nábytku, ale i jejich podomka. Neviděla jsem důvod nesouhlasit. Až sem by se to dalo brát za normální. Člověk někam přijede, zalíbí se mu tam a pořídí si tam prázdninové obydlí. Naskytá se leda otázka, proč v zemi jejímž jazykem jsem nevládla, ale... Jinak na tom nevidím nic mimořádného. Avšak dávno nehledat a přesto najít muže dívčích snů, zamilovat se na sklonku života a šťastně se provdat v tak vzdálené končině mi už tak běžné nepřipadá. V tom museli mít prsty Merlin nebo Morgana. A vlastně kdo ví, jestli je v tom neměli od počátku. Kdo jiný mě mohl na první dovolenou ve Francii poslat do Bretaně, když jsem chtěla jet do Provence? Kdo mi předvedl divizdejší přírody a kázal něco tak nesmyslného, jako koupit tady dům? Snad jen šílenec by si pořizoval chalupu, co nejdál odbytu. Racionální vysvětlení to prostě nemá. V horoskopu to taky není, takže to museli být cíly nadpřirozené. Rok dva si dali pohov, asi vyčkávali, až si to tu trochu obhlédnu, na Češ mě poslali do přístavního baru nejmenšího, jaký v Erky existuje, kam chodívají pouze rybáři na sklenku po práci.